Det är sent på kvällen i slutet av oktober 2019 i Orminge utanför Stockholm. Två unga män sitter i en parkerad bil. Polisen spanar ser det ljuset från mobilen lyser upp förarens ansikte. Då ska vi se, vi ska på gula där. Männen är, enligt polisen, med i ett nätverk som kopplas till allvarliga våldsbrott och narkotika. Men samtalet handlar inte om det. Tycka på gula knäppen. Männen är istället mitt upp i att försöka lura en äldre kvinna på pengar. Men innan de hinner genomföra sin kupp blir de gripna. har blivit en allt mer lukrativ del- av de kriminella nätverkens verksamhet. Och vi kan idag berätta om hur unga män och kvinnor- riskerar att dra sig in i grov organiserad brottslighet. Man rekryterar ju jättemånga unga personer- som just penning- och i de här fallen. Men nu tänker den som lura gamla på pengar. Vi får höra en tidigare bedragare berätta själv. Varför man gör det är bara pengar- och det är en stund på det du lyssnar på Petri Krim om hur nätverken tjänar sina pengar. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. Vilken är den största rättegången du har varit på Eva-Lisa? Ja, den största är nog Vårbergsfallet mm. i höstas. Där var det 23 åtalade totalt- Elva av dem satt eh, frihetsberövade på olika sätt så det var otroligt mycket folk i rätten med liksom elva åtalade, deras advokater, två eh, kriminalvårdare per person plus själva rätten och åklagarna. Och en erkänt eh, stökig stämning har man ju läst om. Det tjafsades hit och dit, folk blev utkörda ur salen, det togs paus, en advokat fick kicken från sitt uppdrag, tjafsig rättegång minst sagt. Vi kommer säkert att anledning att återkomma till Vårbergs under våren. Ja, för det fallet handlar ju om grov narkotikabrottslighet men också om rekryteringen av unga in i kriminella nätverk. För det påminner lite om det fallet vi ska prata om idag. För i måndag skulle en sån här riktig jätterättegång ha startat i Stockholm. Allt var på plats, planerat in i minsta detalj. Det är ett jättestort bedrägerimål. Det är 18 åtalade personer, sen är det dessutom 40 brottsoffer och de är utspridda över hela Sverige egentligen. Det handlar om grova bedrägerier där det egentligen finns två huvudpersoner. Eh, vi kommer att kalla dem för specialisten och medhjälparen för det är så polisen benämner dem här. Och det handlar om väldigt mycket pengar men det finns ju flera anledningar till att det här rubriceras som just grovt bedrägeri. Ja, dels så kan det handla om summorna, att det är mycket pengar man har lurat från varje enskild person. Men sen är det framförallt att man har lurat äldre på ett rätt fult sätt. Brottsoffren, de är främst födda på 40-talet. Bedrägeriformen, den kallas telefonbedrägeri eller vishing. Man har ringt upp offer, låtsas vara från banken eller från Swish och sen lurat dem att göra överföringen till en målvakt som tar ut eller skickar vidare pengarna. Men så plötsligt när jag är hemma en kväll så får jag ett samtal från en advokat som berättar att allt det här noga planerade arbetet får skjutas på framtiden. För den här rättegången den ska ställas in. Du fick ju det här samtalet sent på eftermiddagen. Morgonen efter så ringde jag domstolen och åklagaren. Och det visade sig att något hade hänt upp i Lule som fick göra att man bara fick ställa in allt. Ja och flytta eh, en sån här grej är ju rätt omständigt alltså. Det kan man säga. Det var över 20 förhandlingsdagar inplanerade. Då har du dels de här 18 åtalade, deras försvarsadvokater får ihop deras schema. Dessutom 40 brottsoffer, deras målsägande beträden får ihop deras schema tillsammans med rätten och åklagaren. Och de här brottsofferna spridda över hela landet. Så ett jäkla meck kan man säga. Och om man ska få grepp om hur stor den här bedrägerioperationen har varit så är det ju värt att titta. På de här summorna. Och innan vi spelade in så satt du i hörnet här utanför studion och muttrade lite och försökte slå ihop det. Vad landade du på för summa? Drygt 5 miljoner, 5,5 miljoner kronor lite drygt. Ja, det... det är rätt mycket pengar. Och en ganska kort tid också. Verkligen, det är från juni 2019 fram till oktober samma år som de här bedrägerierna ska begåtts. Vi kan ju tillägga också att samtliga misstänkta, både de här två huvudpersonerna, specialisten och medhjälparen, de förnekar brott och det gör också de andra 16 åtalade. Och fem miljoner, men det är ju för de här 40 fallen. Det finns ju fler anmälningar. Totalt 328 anmälningar som man kopplar till det här tillvägagångssättet som vi ska berätta lite mer om sen. Ja, det är som att de omsätter som ett medelstort svenskt företag mer eller mindre. Rätt mycket cash. Och när man tittar på specialisten och medhjälparen och kollar på den säga, kriminella bakgrund de kommer ifrån eller den världen de lever i så kanske man inte förknippar den just med att begå bedrägeri mot gamla. Nej, de här två killarna och även de andra åtalade- de är ju i 20 25 års Just den här specialisten och medhjälparen- de kopplas till ett kriminellt gäng- som vi har pratat om tidigare i den här podden. Shotas, som kommer från Järvaområdet i nordvästra Stockholm. Där finns det mycket vapen, det är många mord- som kopplas till en konflikt den här grupperingen har- med dödspatrullen. Och då kanske man inte tänker att, ja men- här sitter de här killarna och ringer pensionärer och blåser dem på pengar. I förra veckan så pratade vi om 28 så alltså då nämnde ju annat två rappare som har fått kritik i perioder för att beskriva kriminalitet i sina texter och liknande. Men att blåsa pensionärer på swish, det är ju ingenting man lägger feta bar som. För när jag kollar på den här förundersökningen, mm. den är ju väldigt omfattande. Det liknar många andra bedrägerimål som jag har suttit och kikat på tidigare, lite samma mönster och tillvägagångssätt. Däremot var det en sak som stak ut som jag vet att du fastnade på. Och det var Spaniens spåret kanske vi ska kalla det. Ja, men det tycker vi ska göra. Och jag kanske har tjatat håll i huvudet på dig med det här. Men det jag tycker jag det är riktigt intressant. Och också för att det ger verkligen en bild av vilken värld de här killarna kommer ifrån. Och det gör att bedrägeriverksamheten, liksom, ja, det här står ut. Ja, det är ju inte direkt alla bedrägerimål där svensk polis ber spansk polis att spana på deras misstänkta över två veckor. Men när man läser den här loggen som finns med i fuppen där spansk polis har liksom övervakat de här killarna då fattar man ju varför de ber dem om den tjänsten. Ja, för den 15 september 2019 då åker specialisten och medhjälparen från Stockholm till Marbella tillsammans med några polare. Och vid den här tiden då har de enligt polisen då, ägnat sig åt den här typen av bedrägerier i några månader. Men det är ju inte på grund av bedrägerierna som man bedriver spaning i Spanien. För Spanska Solkusten, det är ju inte bara Rosevin och familjen Valgren. Nej, det är ju flera svenska kriminella nätverk som har närvaro i det här området. Och det sker ju under en ganska speciell tid också i den konflikten mellan Tjottas och D. –som vi pratade om i förra veckan. I Danmark så sköts två personer i ihjäl när den bil de färdes i– –besköts i en förort i Köpenhamn tidigare ikväll. Meddelanden... Ja, den här resan i september 2019 sker ju rätt kort– –efter att det har skett ett dubbelmord i Köpenhamn– –där två personer ursottas, varav en sågs som, som en ledargestalt– –sköts ihjäl av dödspatrullen. Så polisens oro det är ju att de här killarna åker ner till Marbella liksom, inte för att sola och bada utan kanske för någon typ av hemdaktion mot dödspatronen. Man är helt enkelt rädd för att det kan hända saker. De har ju ett uh, våldskapital. Men om jag ska dra en liten tidslinje för polisens spaning ner i Spanien då. 15 september så checkar de in på hotell Don Carlos i Marbella. Femstjärnigt hotell. Super nice. Och den säkerhetsansvarig rapporterar till spansk polis- att de kommer till hotellet i en taxi- och de betalar allting kontant. Men sen följer dagliga uppdateringar. 19 september, de går ut på stan- kollar lite kläder, käkar ute. 21 september, polisen rapporterar- att de byter hotell och de hyr en lyxig Range Rover Sport. 25 september, de startar spaningen- med hotel Barcelli i Guadalmina. Killarna lämnar hotellet- och tar motorväggen A7 mot Malaga. De tar avfarten mot Ojen- men GO-kortbanan fann stängd, och de åker hem igen. Och så här fortsätter den här loggen. Stora delen av den här loggen påminner lite mer om någon typ av grabbresa, mer eller mindre. Det blir inga hämdoktioner, om vi säger så. Nej, däremot så kanske ni minns de här bedrägerierna som specialisten och medhjälparen är åtalade för. De sätter upp, ja, kanske lite så här, pre-coronadrömmit eh, distanskontor. –och fortsätter ringa bedrägerisamtal från Spanien. Trots att de hänger halva månaden i Spanien– –så lyckas de genomföra 17 misstänkta bedrägerier totalt i september. Så, nu har vi fått följa med de huvudmisstänkta– –på en väldigt lyxig grabbresa till solen– –med exklusiva klädbutiker och femstjärniga hotell. Men om vi backar ytterligare ett år tillbaka i tiden– –då är inte var dagen lika glasig. Nej, 2018, då hänger de här två killarna– –specialisten och medhjälparen med– Personer som ingår i shotta så alltså enligt polisen så har man lite dåligt med cash mm. i grupperingen just då. Och killen som vi kallar specialisten, han har liksom ett vanligt jobb om man säger det, inom telemarketing och kundservice. Men det slutar han med 2019. Mm, för då använder han den kunskapen han har fått till ja, kriminella verksamhet. Ja, det är i alla fall vad polisen misstänker. 2019 så blir det liksom ett hack upp i prylar och grejer man gör. Mm. Polisen börjar se att de har lite finare kläder, det är dyra märken, man börjar gå på krogen, det börjar spenderas helt, rätt mycket pengar helt enkelt. Specialisten säger ju bland annat att han åker till Dubai och spelar på kasino som en anledning till att det helt plötsligt finns så otroligt mycket mer pengar i omlopp. Men det troliga är ju att de här pengarna kommer ifrån den här bedrägeriverksamheten. Om man kollar på åtalet då är det ju 40 brottsoffer och från dem så har man dragit in drygt 5 miljoner kronor. Om man lyfter blicken lite och mm. kollar på totalen gällande den här typen av vishingbedrägerier som det kallas, alltså den typen av bedrägerier där man ringer upp folk och lurar dem på pengar, så handlar det i genomsnitt om 10 miljoner kronor varje månad som svenskar blir lurade på. I hösta så var det någon slags all time high. Mm. I november 24,5 miljoner kronor. Det är ja, det, rätt mycket det, pengar man drar in. Det är rätt bra med cash. Men det här är ju ingen nytt. Polisen såg ju redan 2017 att det här började öka och att kriminella nätverk var liksom särskilt involverade. Ja, och man går ju ofta ut och varnar för det här, varnar för tillvägagångssättet så att man undrar ju hur, jag undrar ju rätt ofta hur det här kan fortsätta. I det här fallet så kan vi säga att nyckeln till de här pengarna den stavas David Eklund. Ja, hallå, David Eklund här. Det här är ju inte David Eklund, David Eklund existerar inte. Det här är specialisten som ringer. Ja, det ringer det är här för det gjorde en väldigt stor alltså i, I det här specifika fallet det här är Peter Magnusson han är kommissarie på polisens nationella bedrägericenter. Så bygger det egentligen på att en specialist som vi kallar det, det och en medianinsmann har scenariot helt klart för sig och är de drivande krafterna i brottsupplägget och vägställer brottsplanen helt enkelt. Och hade jag varit en bedragare så hade jag nog inte ringt upp till mig så att de uppgifterna har vi redan så att alla som vi behöver har vi redan. Det är själva bedragaren som ringer samtalen till de utsatta. Äldre personer plus 70. Specialisten eller ringaren har tidigare kartlagt ålder och bostadsadress, telefonnummer, personuppgifter- och sedan jobba vidare med att ringa runt till de här personerna och vilseleda dem i syfte att komma över koder, göra inloggningar på deras internetbank för att då manipulera och föra pengar ifrån genom direktbanköverföringar eller swish-transaktioner. Man kan väl säga så här att taktiken är att ringa de här personerna sent. Det är panik, dina pengar håller på att försvinna och på så sätt ger brottsoffret liksom ett adrenalinpåslag. Och helt plötsligt så går man med på grejer som man kanske aldrig har gjort i vanliga fall. Man ringer i stort sett 20-50 samtal per dag under några dagar. Och sen kan det vara uppehåll på några dagar och så går man på igen på samma sätt. Dessutom låter han göra att cool och lugn i telefonen. Han vet ju vad det här handlar om, han inger förtroende. Enormt självförtroende. Vi ska också komma ihåg att han har ju en bakgrund inom telemarketing och kundservice. Och det är ju inte bara pengar som försvinner. Utan det är också många brottsoffer som skäms och mår väldigt dåligt över att bli lurade. Det är en en dramatisk upplevelse. Det är ju äldre människor. De blir förkrossade. De får skamkänslor. I grunden så är det just den här frustrationen och skuldkänslan av att blir så lurad och att eh, vara äldre och kanske inte förstå teknik. och eh, Kombinerat med att de i vissa fall blir väldigt eh, stort sett ruinerade på besparingar. Och när de väl har fått pengarna, det är det inte som att de lägger undan dem på ett eh, sparkonto för en regnig dag? Nej, det shoppas en hel del. Man köper prylar, kläder, guld, smycken- men också en del annat som är mer kopplat till den kriminella miljön man befinner sig i. Överföringarna sker i några led och kan vara direkt betalning för narkotika, vapen eller en betalning av en skuld. Ja, Det här är bara ett av samtalen som ingår i polisutredningen och det här åtalet som nu har skjutits upp. Då kan du trycka på den gula knappen igen. Jag har ju alla tyft som jag behöver för att jobba med detta. Du har gjort en betalning på Ville Sandriken. Du har gjort en betalning på Jusky i Sandriken på 1,2 makrovar. De utbyftarna har det för att vi jobbar med detta. Så kan jag få sköta mitt jobb här så det får gjort. Ja, det här samtalet det sker i slutet av oktober 2019. Då har ju polisen en rätt hygglig bild av vilka det är som är involverade i bedrägerierna och både spanar rent fysiskt. Och avlyssnar telefonerna som används. Och just det här telefonsamtalet, det slutar ju på ett lite speciellt sätt. Så här är man kanske inte går tillväga i vanliga fall när man griper någon som är misstänkt för ett bedrägeri. Men som vi har pratat om tidigare, så just de här två killarna, specialisten och medhjälparna, de kommer ju från en miljö där det finns rätt mycket våld. Så att här tar ju polisen är säkra för att vara osäkra. Risken är att de kan sitta där med vapen i bilen. Absolut. Det vet man inte. Vi ska också vara noga med att säga att de här två killarna, specialisten och medhjälparen, de förnekar brott. Vi har sökt deras advokater, försökt få en kommentar, men det enda de säger det är att deras klienter nekar till alla åtalspunkter. Det finns ju flera personer som åtalas för penningtvätt i det här fallet också. 16 personer och en del av dem, de har ju inget ristel att prata om alls än tidigare egentligen. Nej, många är rätt unga. De är födda i slutet av 90-talet eller början av 00-talet och i flera andra fall som vi har kollat på så ser man samma sak. Unga som används som målvakter eller penningtvättare. Det är också till dem som den första svisningen eller överföringen går så att inte specialisten och medhjälparen ska bli direkt kopplade till bedrägeriet. Det kan ju vara ett sätt för dem att komma in i de här gängen till exempel. Det här är Lotta Mauritson från Nationellt bedrägericentrum. Och är det någon som har blykoll på det här, Schwedow? Det, det borde ligga i allas intresse att vi ska komma bort från det. Det ska vi absolut inte ha. Och just det här med målvakter, det handlar alltså om att ta emot pengar från bedrägerier. Det kan vara att man får 20 000 swishet eller överfört som man tar ut eller skickar vidare. Och så får man några tusen som. Tack för hjälpen. Och vi pratar om att folk är ganska unga. Och i ett fall i Malmö så ska en av målvakterna vara så ung som 12. Det har man ju sett också i andra fall. Men eftersom de här personerna är yngre än 15 år så blir det bara en anmälan till SOS och inget åtal, de är ju inte straffmyndiga och det finns också tecken på att de kan ha blivit tvingade att vara med. Ja, för i utredningen i Stockholm så har vi pratat med folk som står åtalade för penningtvättsbrott och de beskriver ju en chock när de ser de här pengarna komma in på kontot och det kan handla om liksom hundratusentals kronor när de kanske hade förväntat sig att hjälpa en polare med ett par tusenlappar. Nej, de har fått pengar. Jag vet inte, jag ska kolla. Bro. 50 000. Ja, jag ska kolla. Du måste ta ut snabbt, snabbt. Okej. Okay. Du måste ta ut snabbt nu, 30 minuter på annars det problem. En del kanske inte på riktigt har fattat nej. vad det här handlar om eller inte vågat säga nej för att man har blivit hotade. Men enligt polisen så borde man ju fatta när det landar 100 000 på ens konto bara där, då kan det komma från ett brott. Och det som är problematiskt är att oavsett om man har förstått eller inte så ser ju inte ett penningtvättsbrott så bra ut på cv -t direkt. Och dessutom finns det en risk att de här nätverken får liksom en hålhakare på det i framtiden. Polisen är ju också lite oroade för de har ju sett att den här typen av bedrägerier ökar. Det som har ökat det är ju bedrägerier genom social manipulation, de här telefonbedrägerierna som är den största delen och de har ökat under 2020. Totalt har de här befogenhetsbedrägerierna och då ingår romansbedrägerier, investeringsbedrägerier. Men den största delen det är den här typen av wishing, telefonbedrägerier. Och de har alltså ökat med 29% mellan 2019 och 2020. 2019 så var det ungefär 3600 och 2020 var det ungefär 4600. Så det är en stor ökning då. Det här är ju en relativt liten del av totala kakanbedrägerier men det kan ju vara väldigt mycket pengar och samtidigt som man har sett att den här typen av bedrägerier ökar så har det ju också skett en slags professionalisering. Ja det hyrs kontor har vi läst i fuppar, det finns folk som liksom sitter och researchar åt de här bedragarna, du pratade med en polis som nämnde det här just att det finns specialister som nästan är som franchise-människor. Ja, men man specialiserar sig på att göra den här typen av upplägg och följer nästan som ett slags manus. Sen är det ju också ett ja, research jobb med att eh, hitta personuppgifter, alltså hitta personer att ringa till. Men också hitta tillräckligt många målvakter som man kan dra iväg pengarna till sen och sen hämta in till sig själv. Mm. Polisen tar ju eh, visserligen en del av de här som begår de här bedrägerierna men samtidigt är det ju många brott som inte leder till åtal och fällande domar. Och där här tillvägagångssätter, det ser ju lite likadant ut över hela Sverige. Ja, men polisen började se det här 2017. Det har skett 22 insatser sen dess. Och i domar från några av de här fallen, de allra flesta är från Malmö eller Stockholm, några från övriga landet, så ser man en del uppenbara likheter. Det är liknande formuleringar, liknande tillvägagångssätt för att blåsa folk. Ja, det låter ju väldigt ambitiöst och de tar ju visserligen en del av de som begår de här bedrägerierna. Men samtidigt är det ju många som faller mellan stolarna, tänker jag. Verkligen. Jag har pratat med en polis som berättade om en insats, Elvdans kallades den, mm. där det ska ha funnits 900 anmälningar, brottsvinster på 20 miljoner kronor. Men när det väl gått till åtal, då är det bara en bråkdel av anmälningarna som faktiskt eh, blir åtalspunkter. Älvdans är ju lite oväntat namn ändå. Eh, var kommer allmänheten ifrån? Ja men de har man nog hittat på eftersom jag fick höra att eh, till exempel har man haft en stor operation som heter dimma och de har haft några underoperationer som till exempel har kallats nebel, det är dimma på tyska, mm. sumu, dimma på finska, men det finns andra operationer som har kallats muskel, biceps, väspa, skoter, tuk-tuk. Hoven, Dunkel, Nordsken. Ja, det är fantastiskt. Det är ju väldigt så där sköna olika typer av schanger av namn. Vi gillar den här fordonschangen, men också den här lite lilla gymliga med biceps och muskel. Känns lite polisigt. Ja, och för att återknyta till den här härvan då uppe i Stockholm med specialisten och medhjälparen där de gripts, Den hette ju SUV eftersom de satt i bilar och ringde sina bedrägerisamtal. Jag tror att det som främst lockar det är ju att de behöver ju aldrig möta sitt brottsoffer. Ansikten mot ansikte många gånger om de inte kommer hem till dem. Så många gånger så behöver de inte möta brottsoffret och de kan göra det på distans, de kan göra det var som helst ifrån och det ger ganska höga brottsvinster. Och Låtas beskrivningen av den här brottstypen som lite bekväm för att du kan separera dig själv från brottsoffret det stämmer ju väldigt väl in på en av huvudmännen i ett annat mål som vi kollat på. Det handlar om ett fall nere i Malmö, det kallades just då Nebel. Dimma. Så får man öva lite på skoltyskan. Där var det 32 personer som åtalades. Där fanns det alltså ingen koppling till tjottas. Sex av de här personerna bedömdes vara liksom huvudmän. De hade gjort mest av jobbet med att ringa bedrägerisamtal, researcha brottsoffer, fixa fram målvakter eller penningtvättare. Då. Sen var det 26 penningtvättare som åtalades också. Det här målet har varit upp i tingsrätten och alla utom en person dömdes. Vi satt ju och pratade om den här idén att försöka få tag på någon som har begått den här typen av bedrägerier och få någon från insidan och snacka om det här. Och vi var ju ganska inställda på att det här kommer nog bli rätt svårt. Men det här är ett de första personerna vi hörde av oss till. Och hur reagerade han när du ringde? Ja, men Jag kollade domen och såg att han faktiskt hade erkänt. Och det fanns också någon formulering om att han skämdes över det han hade gjort. Och det var ganska precis det han sa när jag ringde upp. Mm, han har ju ett rätt ordnat liv i Malmö. Och har fått böter för trafikbrott och sånt där. Men liksom inte letat ett kriminellt liv. Ja men det var genom bekanta som han kom i kontakt med den här typen av bedrägerier. Och till slut också fick frågan om han själv ville vara med. Jag har ändå varit med och hört det flera gånger liksom. Och ja, då hade redan kommit till de här tankarna om att ja men det är enkelt. De har det bra. då kommer man liksom lite längre bort från det här med att det är ett brott Och det är ett ganska så fult brott och dessutom. Och att andra människor påverkas. Vi kan kalla honom för Niklas. Det var något sånt snack som vi hade, liksom, att de här människorna blir ersatta av bank bankerna eller försäkringarna och får tillbaka de här pengarna. Så det påverkar inte dem så jättemycket. Och den här ursäkten kan ju säkert döva ett eller ett annat dåligt samvete. Men när vi läser de här brottsoffernas berättelser så är det ju väldigt dramatiska upplevelser de berättar om. Ja, flera personer har ju kanske valt att inte anmäla trots att de har förlorat tiotusentals kronor eller ännu mer. Och det handlar ju om att man skäms så fruktansvärt mycket. Och Niklas hymlar ju inte med att anledningen till att begå de här brotten, det var ju inte för att han inte hade mat på bordet direkt. Nej, han säger ju att han snarare stirrar sig blind på vad polarna kunde ha för prylar och grejer, kläder, bilar och till slut drogs med. Det såg som lätta pengar. Först och främst så ju en del och sen så riktigt kan man till kläder och bilar. Ja, egentligen är det någonting som är jätteviktigt så att säga. Den här rättegången i Malmö, det var ju under coronatid, vilket gjorde att flera brottsoffer var med på telefon istället för att sitta direkt i rättsalen där Niklas och de andra åtalade satt. Det var nog något av det värsta under hela den här eh, processen. Det hade nog varit mycket värre om inte vi hade haft den här pandemin och de hade kunnat vara på plats. Då fick vi ju bara vara via telefonlänk. Men eh, det var fortfarande väldigt hemskt Hemsbart. Det blev verklighet på typ, att man fick höra de här människorna berätta om det och hur mycket de blev påverkade av det. Det var en del och det andra var ju att ens nära och kära var ju med på rättegångarna och, och hörde det också. Liksom. Så det var ju den skammen där också. Och enligt Niklas så finns det ingen ursäkt för det han har gjort. Det finns ingenting som jag kan säga som reddvärdigare eller förklara. Men jag ska vara helt ärlig. Alltså det är, Varför man gör det, det, är enbart pengar och det är en svag stund, som liksom, svag ögonblick. Och det är enkelt. Niklas säger att om någon ringer dig från en bank eller ett finansinstitut eller liknande så är det bara att lägga på. Banken ringer ju aldrig upp. Det händer ju liksom bara inte. Och skulle det vara så att banken ringer upp eller någon annan som finansinstitut så är det bara absolut lägg på och ring upp dem själv. Och om vi kollar på det här fallet där rättegången skulle börja till Stockholms tingsrätt nu den här veckan, då kan vi ju se att det är många som gör just det. De pangar på. De vill inte fortsätta snacka. De fattar att det är luren drejer i. Men alla pangar ju inte på luren, utan 40 personer i det här fallet i Stockholm blev ju lurade och förväntade sig att rättegången skulle startas i måndags, men den sköts upp. Ja, för medhjälparen, en av de här två huvudpersonerna... Han har blivit häktad misstänkt för ett rån uppe i Luleå. Och han sitter häktad med restriktioner. Och då tycker man inte att det går att köra rättegången utan att han liksom kan sitta med fullt ut. Och den här processen har ju redan dragit ut på tiden. Ja, för man ska ju komma ihåg att brotten de skedde ju juni till oktober 2019. De här två killarna greps och häktades då den här hösten 2019 så täckta några månader men släppte sen på fri fot just för att utredningen drog ut på tiden. Och det var därför han var ute och nu sitter han alltså misstänkt för ett rån uppe i Lule. Nu väntas förhandlingarna starta hösten 2021 och det innebär alltså att brottsofferna totalt kommer att få vänta i två år på en dom. Jag tycker det är Naturligtvis beklagligt. Och där alltså Peter Magnusson på nationellt pedagogiscenter. Det känns ju jättetråkigt framförallt för de 40-tal målsägarna, de drabbade att inte få ett avslut som vi såg fram emot att kunna ge dem på något sätt. Det är jättebeklagligt. Vi kommer såklart följa det här fallet. Ja, det är ju intressant att kolla på den här typen av bedrägerier just utifrån att man rekryterar in unga i någonting som kan bli en inkörsport till tyngre kriminalitet. Ja, det här är ju bara ett av de nya sätten som Kriminella Nätverk rekryterar unga nya medlemmar. Det var allt för idag. Du har lyssnat på Peter Krim om hur nätverken tjänar sina pengar. Dagens program producerades av Victor Papini. Ljudtekniker var Johan Hörnqvist. Redaktionen består även av Mette Karlboom och Lova Nyqvist själv. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva Lisa Wallin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.